Розділ 23 Полковник Касат вступив у портал, очікуючи побачити там щось незвичне. Натомість він зустрівся з хореографічною постановкою воєнного безуму. Монета його випередила. Актир нінамитно відпускав, огородивши пальці леза в плече чоловіка. Остаточно вийшовши з-під енергетичної запони, від якої поколювало в усьому тілі, він побачив перед собою монету, затектир кудись зник. Касад одразу впізнав місце. Вони стояли на Маківці Невисокої Гори, у схилі якої майже два століття тому сумний король Білі наказав викарбувати свій лик. Пласка вершина була безлюдна й порожня, якщо не брати до уваги досі курного згарища, яке лишилося від контрорбітальної батареї. З глянцевого близького граніту та металевих баюр, що досі кипіли, Касад виснував, що зенітників ланцетували з космосу. Монета підійшла до краю Бескиду, що був за 50 метрів над масивним чулом сумного короля Білі. За нею покрукував і касат. Вид на долину ріки, на місто і космодром на узвищі в 10 кілометрах західніше був промовистим. Столиця Гіперіона палала. Старе місто Джектаун перетворилося на вогненну бурю в мініатюрі. і ще сотня дрібніших пожеж оцяткували передмістя і розкинулися вдовж магістралі на аеропорт, неначе старанно підтримувані. Сигнальні багаття. Горіла навіть річка Гулай, плесом якої нижче антикварних верфей та пакгаузів, розлилися нафтові плями. Касад роздивився шпиль стародавньої церкви, що підноситься серед оумахів Костріч. Намагався ще відшукати поглядом Цесирона, але Генделек сховався в диму та вогні вище за течією. У горах і долині панував жвавий рух, ніби якісь велетенські чоботи розворушили мурашник. Касад бачив живий потік людей, що повністю заторив усі шосе. Та ці десятки тисяч біженців рухалися повільніше від справжньої ріки. Зона суцільного вогню з артилерійської та енергетичної зброї простяглася до обрію і підсвічувала тепер низькі хмари зі споду. Щокілька хвилин літальний апарат військовий екраноліт або спускова капсула виринали з диму навколо космопорту або з лісистих гір на півночі та півдні, і повітря враз прошивали удари когерентного світла згори і знизу, і апарат падав, тягнучи за собою шлейф чорної, кіптяви і оранжевий вогонь. Судна на повітряних подушках шугали над рікою, ніби водомірки, оббігаючи палахкотливе румовище, на яке перетворилися човни баржі та інші судна на повітряних подушках. Касат помітив, що єдиний магістральний міст було зруйновано, горіли навіть його бетонні та камені стояни. Дим розтинали бойові лазери і промені пекельних батогів. Протипіхотні снаряди мерехтіли швидше, ніж могло вловити око скидаючись на білі порошинки, що лишали по собі брижі перегрітого повітря. Поки вони з монетою все це роздивлялися, вибух струснув космоборт, і над ним виросла грибоподібна хмара, понята омахами полум'я. Не ядерний, подумав він. Ні. Оптистий костюм, що вкривав навіть очі, діяв краще, ніж щиток армійського шолома. Касац збільшив картинку пагорба в п'ятьох кілометрах на північний захід за рікою. Десант ЗСГ у пристрій біг на його Маківку, дехто із солдатів уже попадав і за допомогою піропатронів готував собі в землі персональні окопи. За активним камуфляжем їхні полімерні панцери лишали мінімальні теплові сигнатури, і все одно касат без проблем розрізняв людей. При бажанні він міг би роздивитися навіть їхні обличчя. У вухах перешіптувалися тактичні команди та вузькоспрямовані канали. І ними вже лунала надмір збуджена балаканина. Пересипана брутальною лайкою, що супроводжувала битви між людьми незлічену кількість поколінь. Тисячі військ було розпорошено навколо космодрому та районів свого зосередження, і тепер вони окопувалися по круглому периметру, що пролягав у 20 кілометрах від міста. Радіусами цієї окружності мали стати завчасно розплановані сектори обстрілу та вектори тотального знищення. Вони очікують на вторгнення. подумки передав Касат, відчувши своє комунікативне зусилля як щось таке, що сильніше від субвокальних сигналів і слабкіше в порівнянні з телепатією. менета підняла ртутну руку і вказала на небо. Хмари заволокли його на чималій висоті, щонайменше менше на двох тисячах метрів. І Касада пройняв справжній шок, коли їхню полуду розірвав спершу один тупоносий корабель, а потім іще кільканадцять. Через пару секунд вже спускалися сотні таких об'єктів. Більшість маскувалася в камуфляжному полімері та захисних полях із фоновим кодуванням. Та касат знову ж таки їх бачив без жодних проблем. Під камуфляжем свинцеві лівреї суден мали слабкі каліграфічні позначки, що, як він знав, належать вигнанцям. Більші, вочевидь, були спусковими апаратами з добре видними вихлипами голубої плазми. Решта ж сідала повільно під мерехтливими куполами підвісних полів, от яких бігли хвильки повітря. Касад не міг не помітити їхніх грубих форм. Деякі контейнери безсумнівно містили набої та артилерію вигнанців, інші ж просто відволікали на себе увагу наземних захисних рубежів. Миттєвістю пізніше Павло Кухмар знову розірвало кілька тисяч десяток у вільному падінні, ніби град пішов. Піхота вигнанців пролітала між контейнерами та спусковими апаратами, аж до останнього чекаючи на нагоду розкрити свої підвісні поля або парашути. Хто б тут не командував збройними силами, він або вона мав належну витримку і дисципліну. І що стосувалося себе, і що стосувалося підлеглих. Наземні батареї тисячі розсереджених навколо міста десантників знехтували легкими мішенями спускових апаратів і контейнерів та дочекалися, поки не почали гальмувати парашутисти, і тільки на висоті найбільших дерев. Повітря сповнилося тисячами мерехтливих огнів і слідів диму, коли заблищали лазери та вибухнули снаряди. На перший погляд завдана шкода була ніщівною. І її було досить, щоби за виграшки спинити будь-яку атаку. Проте худкий огляд підказав Касадові, що як мінімум 40% вигнанців змогли приземлитися. А цього з головою вистачало для початку першої хвилі будь-якої планетарної атаки. П'ятеро парашутистів зробили віраж у напрямку гори, де вони стояли разом із монетою. Від променів із підніжя двоє зайнялися вогнем. Один зірвався у панічний штопор, намагаючись уникнути наступних ланцетів, а інші двоє, підхопивши східний бриз, кулеми спускалися над лісом. У Касадо працювали всі органи чуття. Він нюшив іонізоване повітря і вловлював запахи кордиту та твердого палива, а від диму й тупого кислотного присмаку плазми. Його ніздрі палали. Лагідний вітерець ніс до полковника Голосіння Сирен десь у місті та тріскотню ручної стрілецької зброї й охоплених вогнем дерев. На радіоканалах і на виділених лініях стояв галас. Полум'я охопило долину, і лазерні ланцети, ніби промені прожекторів, прошивали у своєму танці хмари. За пів кілометра внизу, де узлісся поступалося місцем гірським лукам, загони десанту ЗСГ щипилися з вигнанцями в рукопаш. І він добре чув їхні крики. За всім цим федман казав спостерігав із захматом, якого не знав, і з часу з тимсімів про атаку французької кінноти під Азенкуром. Та це не симуляція?» «Ні», – відказала монета. «Це відбувається прямо зараз?» «Срібний привід би для нього задер голову. А що означає зараз?» «Суміжно із нашою зустрічю у долині гробниць?» «Ні». «Отже, це майбутнє?» «Так». «Але ж близьке?» «Так». Через п'ять днів від того моменту, коли ти з друзями прибув у долину. Подивований касат захитав головою. Якщо мене ти можна вірити, то він помандрував уперед у часі. Варто було їй розвернутися до нього, як на її обличчі затанцювали численні відблиски полум'я. Хочеш взяти участь у цьому бої? Битися з вигнанцями? Він склав руки і аж прикипів поглядом до картини перед очима. Попередньо полковнику вже були відомі можливості його дивного костюма. Цілком можливо, що він одноруч зможе змінити хід подій на цьому театрі. Найпевніше – знищити кілька тисяч вигнанських військ, що вже висадилися на планету. Ні. Подумки відправив він її сигнал. Не цього разу. Князь Болю вважає тебе воїном. Касат знову повернувся до неї. Його трохи не покоїло питання, навіщо вона обдаровує ктеря таким неоковирним титулом. Князь Болю йде нахрін. Хіба що він хоче битися зі мною. Менета завмерла майже на цілу хвилину подібна до живосрібної статуї на відкритій всім вітрам вершині. «Ти справді хочеш із з ним битися?» «Я і на Гіперіон прилетів тільки для того, щоб його вбити, а ще тебе. Тому битимось будь-якої хвилини, і щойно хтось із вас, або й ви обоє, дасте на це згоду». «Ти мене досі вважаєш своїм ворогом?» Касад пригадав напад на себе в грубницях часу. Тепер він розумів, що то радше був не гвалт, а реалізація його власного бажання непромовленого прагнення знову кохатися з цією неймовірною жінкою. Я не знаю, хто ти чи що ти. Спочатку я була жертвою, як і багато хто інший, відповіла монета, звертаючи погляд назад на долину. Потім у нашому далекому майбутньому я зрозуміла причини, через які було викуток князя Болю, через які його змушені були викувати, а після я стала його супутницею та хранителькою. Хранителькою? Я стежила за хроноприпливами, лагодила всяку машинерію, та наглядала за тим, щоби князь Булю не прокинувся раніше часу. Отже, ти можеш його контролювати. Серце касада затріпотіло тільки від самої думки про це. Ні. То хто чи що його контролює? Тільки той, хто здалає його в особистому двобої. І хто ж його здолав? Ніхто. Відправила вона йому у відповідь. Ні у твоєму минулому, ні в майбутньому. І чимало пробувала? Мільйони. І всі вони загинули. Навіть гірше. Касад перевів подих. Ти в курсі мені дозволять стати з ним на герць? Дозволять. Касад видихнув ніхто ще не здолав ктеря. Його майбутнє було її минулим. Вона там жила. Вона бачила жахливе тернове дерево, як і він сам, бачила знайомі її обличчя, як він упізнав Мартіна Селена, котрий борсався, прохромлений шипом, задовго до їхнього знайомства. Касад розвернувся спиною до битви в долині під ним. Ми можемо відправитися до нього зараз. Я кидаємо особистий виклик. та мовчки зазирнула йому в обличчя, і полковник міг розгледіти власне ртутне відображення в її подобі. Нічого не відповівши, вона змахнула рукою в повітрі, і перед ними постав портал. Касат покрукував вперед, і першим зник у ньому.